3. Utrenie Pe pieptarul veșniciei sumedenii negi de foc, galbeni strugurii tăriei se răspiră și se coc. Lumea șculcă fruntea în poală, purecată de profeți, sub lumina siderală ce se scurge prin pereți, dar în fieșcare noapte limba ei suind pe zid amăgită linge lapte din tărie agurind.